Att du snart ska lämna stan Över tid och tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Välkommen till podd 104 Tackar 101 är inte utlagt ännu Det här Är... Guest Starring Guest Starring, Perra Här är ju hela, det är ju, just det är ju här ja. Ja. Nej just då Just då, just då. Just... Lodde, Dr. Saden och Perra mm. Semestertider Ja. Och det är väl Vad heter det Första halvlek då av sverige -talen har ju Just Fortlöpt alltså ja, men det har gått 45 minuter och Vi får se. Ja, vi får se. Två, två glas slodd i. Ja, ett fågla slodd <laughs> ja, i. Ser man sprednings. Alltså det suger på den här bäckersölen. Men det där är fint. Hur öppnar den där. Jaha. Hade ni beställt Samson här? Ja men. <laughs> Junna det ju löften från från Thailand. Ja, Den här, det här kan man ha i. Ja. Nej, ni fick det. Fick prunten. Bra stycke. Den har köpt så bra svenska lirarna. Det är bara det ja. här ljudet. Ju... Det man nästan som man kan vara rädd för, det skulle vara till slutet med tre poäng. Tre oavgjorda. Mm. Då går man ju typiskt sett inte vidare. Mm. För du kanske ändå att man måste få in någonting drygt. Men ja, det, men det, det här var ju... Toffla in en här Martin Olsson-inlägg som man segla in istället. Ja. Om det, det hade blivit vård där annat. Ja. ja, ja. På medansvärt inlägg. Fan, plockar fram de här likörglasen? <laughs> Skål. Skål! Skål! Jag hittade Skål. inget bättre. Det var jävligt fint att vi fick svepan den där lilla innan. Extra ja, men herregud. Alltså, ja. Det, ja, det var sista gången man draxade. Ja, inte det kanske. Ja, inte det kanske. Jo, oh, det var nog det ja, ja, Det var ju hamburgsen Nej men det var så galet gott då. Det var så alltså. galet gott då också. Sabben. Ja. ja man måste bli det var så här fin liten jo. kick. Nej ja, men det blev ju alltså inte in, intensiva. sväng. här börjar ju första volleyboys. Ja, Och Jöga har inte sett den. Lisa, du har sett den? Vilken bra? Gullbick-volleyboys. Ja, jo, men ja, jag har okej. ju köpt. Men Jörg, det här var jag, jag inte ens Vi såg det med nördgäng. Det Vad heter det här bandet? Ja, jag har New Warholz. Har du aldrig sett den? jag har inte sett Det, det blir ju ja, men allt är ordnat. Jaha, det går att se den också. Ja, det blir den och det blir kummelnäs. Men den har inte jag sett. Nej, nej, oh, med, de, de, Det var de, väl såklart, du var ganska sliten. Men bortsett från det, bort från det är de ändå... För nu, jag har inte kollat på den, men jag har letat fram den. Ja, okej. Okay. Så att okay. vi får också kolla. Vi har låta kör, det där. Och så sen Edström då när han bjuder till sig och så här där till, så att, eh, jo men vi ska väl köra nu. Jaha, vad vi kan ju köra från Vi kan ju köra från nu till och så går vi... Hoppar över Kummelnäs känns det. Nej, vi hoppar över andra halvlekt. Nej ja, men, ja. Ja. Ja, men, ja, men Kummelnäs måste vi kika. Jajo. Ja, okay. Som tidsdokument. Ja, okay. Jag vet inte ja. vilka låtar vi körde då. Nej. Alltså, ja, men men, var... vi snackar ju om hängen On The Telephone. Jo ja, men, alltså, men det minns ja. inte jag alls att vi körde. Andy Burkens Sing. Chosen One, Chosen One, Andy Burkens Sing, så vi körde ju... Vad sa du vi kör med? Chosen Chosen One. Det skulle van med Det så alltså, det var bra det var det var ganska Och jag att kör inte med hämtor. Det gjorde Ja. Och så det... ingen aning. Jo, svensk man. du hade nog inte hört låten Nej, och du sen var det en hel Nej, Kom igen. Men alltså det var det var, det var, <laughs> Ja. Jo, jo, men alltså det, var ju, det var egentligen nog så ett mycket bättre sätt än gulvik för att det var mera ja. låtar som är så här liksom, man förstod det här mera liksom, det måste ha mera rocken så måste det vara mm. mera sväng. men sen var det ju så halva kusset såklart och så där. Men redan där så var, ska jag säga att det var bättre ur valig grunden. Ja. Men jag, jag har inte sett gulvik på Den är rolig, på, på ja, Den den ja, den den är jättebekvort att se. Riktigt bra den där versionerna. Ja, du underbara bilder det finns det där. Ja. Det ser man lite unga, ungsten att upp och så? Ja, ja. Vacker, ja, men den, den bilden är vacker. Naha. Jag spelar vanlig när den drar igång och Hasse Edmar gungar igång Det <laughs> Alltså nästan som att han hade hört den. tycker att matchen inte var det viktigaste. Tycker att matchen inte var det viktigaste. Ja, det var ju volleybollsgrejen högt. Ja, det är ju för de här pavan, och har du och och du kör så det jag, jag jag välte pavon i målet. Fan också. Och då förstod ni mycket där kvar. <laughs> I den här pavan. Ja. Jag själv bro. Men men men jag märker att jag märker att ni hörde inte när, när pavan på välte. Nej. Och då när Jo, det är bara det är Och så har man om jävligt när oh, man naturligtvis. Men inte det är väl det? Det är ja, som man gör. Med grannor. Med grannorna. Skäll i tillhör. Ta det hatten nu. Minst två på. Vissa hatten. Ja. En till igen mot Belgien. Ah, ja, super bra. Det var en snabb bild. Frisberg Sverige. Ja, det var lite jobbigt, kan ni säga. Kan ni säga? Nej, det är lite som. Ja, det blir inte blivit. Man var väl ändå skick och lite tveksamhet i bara... Ja, det är Det inte är det kan man suga på det? Jag har väljt ut en och och det är ändå kvar. Jättebra. man kan inte sitta och suga på det. Risken är att man suger i plats. Ja, jag vet inte. Säga ja. lite mer. Som gör just det, mot Nej! det skulle ha fått en frispark i den här ja. läget. Där slät han bara dunkade upp. Hörru, han bara ramlade om skuld. Fris... måste som inte fått något frisparksläge. In var och ben <laughs> på benen bara. Varför Sapens skull? Där. Nu gör de! Stopp! Ja, Nej! Pajas. det finns Nej, det är en symboler blå så så. Ah, ah, ja, helt Ja, det till Tack och hej. Men kör yeah. i alla fall. Ja, det regnar lite fint nu är det lite så snabbt. Bra. Ändå. Jo, bra. Det är ingen Nej, händer det flaskan på. Ni som är kvar, kan ju. <skratt> så så Okej, okay, jag skulle vilja hålla ett tal nu. Och ja, om alla ni som har något i grad så, <skratt> Ni som har kvar... <skratt> <skratt> ja, <det här> för, <skratt> ni bara, ni, ni, ni, bara, ni, ni som har <skratt> kvar... Ni som är kvar får gärna... Hysa grad. <skratt> Baren är öppen. <skratt> <skratt> en liten drink. Ja. Alltså, Efter spelning jag har skrivit ut. Ni kommer får varsin, varsin par, va? <skratt> ja. här, Hur är det i bord hur, hur är det i bord två? Vill ska, ska, vi, ska vi ta in? Sen bord, bord två tio procent ska vi ta in fyra flaskor stilte till någonting. <skratt> Ta ni två flaskor? Tre? Ta en lugn grabbar. Få en par, var det då kommer man inte? Den här är ju inte större än en spel som mm. Den här hade ja, du kunnat ta Flaska med det vid man här bakom en löpare, bakom en löpare säger man inte. det bakom, bakom en bonde. Men... Oh, mm. Ja, eller vad tydligt ni? räcker ni? Så. Jag måste. Jag har ett problem. var fint. Nu nu det, smakar... det, det, det är det jag, var jag var det? Nej, det, det, det är det, det, det, det inte. Ta nu en öl eller någonting valfritt och så går vi ut och skjuter lite pil. Det det Vol volleyboys skottet. Det är inget ringa säger och så. Ja, för faan. <laughs> ja, jo. Då så och så bara över bakåt då så är det? Vad för liv där? Och ja, alltså. Mina hundar skriker till, vad är det? så? Vad det Och så hör man prasset Och Det ska vara... det ska Jag hörde att du start. Är det Ja, pilboksskytte. ja. Får gratulera eh, arrangören till den andra plats Jag, jag var bäst på poddarna <laughs> ja, Men om man ihop Dit till mitt resultat så kommer vi upp i eh, i, eh, I rågas se. Jag har sett den här är, Den här är ju skön Det är det blir det här perspektivet Ja den, oh, den där är ju fin titta, Ja du se hade se en Eva. helt rätt rakt, du vill. Det, är Eva som det är. Som... Och så finns det björkar Svenska björkar Ja men det var perfekt. Ja. Vi tittar alltså på kort här. Och, ja men det kan, kan lika gärna vara hoten stinger också. Jo det, det och det är det som är det positiva. Det Björkens här. Mm. Nej. Nej men nu ska vi upp och, och titta på just och ja, då, äntligen och dricka. Okay. <laughs> Volleyboll. Och fan jag snubblar och råkar spela ut lite gevär här. Det ska så slut. Eva. Åh oh, jävlar. Alltså, fan vad fan vad Jag, jag har ingen koll. Men jävla kampen här på of the wolf the door Allvarligt, kör på samma nu så blir det jutet. Nu jag jag får inte till det. Kom nu. Ah! Oj, vad säkert Nej, space. Nee. Ska vi ta Elcorn first? då? Ja. Bra. Uh. Nu Hör dig, det inte kommentarer, de inte synas. Det här var ju bra, alltså. Det var nästan bra. Jag hörde att du snart ska lämna stan. behöver tider att tänka och andas ut. Livet en storm på ett håll? I've always heard that... Take the thing! We are playing! We yeah. are playing football games here. I'm, playing. I'm playing. Okay. Oh, it when I your Oh, sweet oh, oh, oh, oh, oh, oh. man, I was only joking when I said my right to shoot be like you in your head. And now I know I know the watchmen, now I know I've got a I know the world's a world's a to have. Come the man, WOOOOOO Nu är en gång live va? Va? Du stod det en gång spelade live JA! JA! Alltså, jätte... ...där... ...och var för rum det Vi fick lämna den och köra! BOOM BOOM Vad sa du Stefan? Det håller tiden? Ja, tiden! En gång i fem! Ja. Det. Ja. Claora. Claora. Claora, Claora, gå. Claora slutar. Ooh. Oh. Mitt, ni i mitten bara. Ah, ja. måste man. Ja, små. Ja. Det ja. ah ja, där. Ja. Okay. Okay. Stefan, du ni släpp. Norge Norge? Eller ingen. jag eller vad? Eller jag Helvete Här går det undan Vad ja, fan? Det är som Sverige Ja Nej ja, men nu jäkla nu har det gått bra Det här räcker ju enligt den där som du skickade ja. Det här räcker like, ju Morris som spets bästa låg Ja Men det är bra Åh Ja, den är bra. Det är bara en. Hal, halva låg. Stefan, är med nu? Ja, Det yes, Du var en sjukkugge här <laughs> Ja, det var jag. Det var då det. det var inte oh, det här. Det, är det var enda. då det, det fjärde. är det Åh! Mm. Är, du bra på, är du bra på det här? Jag är jävligt bra Du har säkert haft det här spelet. Jag har aldrig haft nej, Håll, och fan, han, det här Hade du inte det här? Nej alltså, Jag hade hockeyspel Magnulén man... hade det här Ja, nej, jag aldrig spelat det spel. Jag är, är fördrövlig Jag måste jag säga det själv jag är jävligt bra på det, ja, det här är ni vunnit När man säger att man är jävligt är bra på det bra. Tre kvar Du har chansen det ens Mark ja, det här är min största position här ute. det? <skratt> ja. Ja, helvete. Men alla spel, nu är det ju hemma spel. Hemma ja. Mycket ensta. Ja, ensta. Det är svårt, det är svårt att säga. Ja, filbåge och få på spelet. Oh! Wow! Bra! Ja. Tre. Kvar. Ja. det kvar. Ensta. Kolla, turt. 2-30. Äntligen kvar. Ja, allt det hända. Ja. Och så jag hade inte. att. det hade det hade inte alla hade fått säga fel hade du det? Jag hade du håll. det. Hur Nej, då? inte fotbollhockey. Hockey, hockey spelade jag också. Men alla hade hockey sen, men många köpte ju fotboll också. Det ja. Okej, ja, det är bra, starkt, bra, grönt. Ta tid Andrew. Spanien... Eh, Spanien är sadden. Men alltså, är det min? Nej. Eller är det här min? Det är din, det, det, det är din. Jag tumde min hals nyss. Där. Det är din. Förlåt. Bestämmer hur ni ska stå. Jävla fint att inte ha en körsbit i halsen. Jag ah. tänkte vad det är bra känsla. Nu kommer jag skjuta in bollen rakt ner i halsen på dig. Okej, okay, släpp. <laughs> <laughs> <laughs> Fan, fint så in sån boll i halsen. Leszek fick en fingisboll i mun en gång. <laughs> Han går på över. Ja, släpp Råga. Och så kan du ta tid där, eller? sitter ja, sitter sit, sit, sit, den är stor. är 5 minuter. Ja. Ja, det snabbt. 1 2 3 starta. Nu kör. Nej, vänta nu. Vi måste få en live. Klara, följa, kör. Nej. Ja. ja. Men drista i tävlet. Jag menar på dista i Det, don't believe oh! Oh! det är första Oh, läsket. Det skilas något från mig där satt Alla är grabbar mm. Mm. Ja, jag ja, upp är uppe på taket för att går Och tiden det har ju inte gått någonting The lead follows so what you're ready to, it, you're to play in the next game. It's just, it's just to think about how it works. Now it's cool. How can they look in love in our eyes Till we don't believe in love And De, de, de har ju här Craig Cannon på ja. additional-gitarren. Är det som Tyskland-målen nålstål? Nej, oh. Oh. det är för vad? Hur mycket Låt det? Det är 20 kvar vi är inbättade i lugn. Det går för. bli fler Ja, kom igen, Tiger. Nästa bollboysträff. Det är väl jättebaken. That's that. it. Come on, Tigers. 3 <laughs> nothing. 3 oh, nil is nothing. Stop. Come yeah, on, you God. poo. I don't well, know. I I'm on the floor. 3 is nothing. You never walk alone. Nil. That's it. Yeah. 3-0. What should I say? Gela, ja. stresset <laughs> är tre, ja. Jag står där. Sesum! I i backen. Men oh, backen. Oh, oj! Oj. Hej, oj, Man, du är ju i inne i bomben. 2-1. 4-0. Lato. Gäll i målvakten som måste äta. Kom igen nu, Tires! Remember that Jesus. God is going to be with you. Accord now. Oh. oh, <laughs> oh. I mean, look at us. Look at that! We're very that! Jamen <laughs> <laughs> så Stefan har fått en han har fått en ny sjans i livet. Det är ju så. I just found God. Kalle. <laughs> yeah, <laughs> <laughs> det? <laughs> det är ju Kalle. Hur känns det? Ja, ja, det är fantastiskt. Det är en ny sjans i livet. En ny sjans livet. <röks> menar, vad är, vad är det som händer nu? Final. Eh, menar, final. om man skulle ligga ja, menar, om man skulle ligga. Vad där, hade du drömt då? om då? Menar, om man skulle ligga. Hade du drömt om någon syster han kallar Det Vem, vem, vem hade oh, du drömt om? O, om man skulle känna liksom <här> lite att Jag ja, ja. ja, jag hade garanterat sagt alltså är garanterat men vet Spansk, spanska. Porfom porfom. Porfom <laughs> alltså, por favor. Por favor. Det hade inte gått någonting annat. Alltså, någonting skoj. Och man har sagt. Jo. Ah? Vad är det gör? Vad, vad skulle man annars göra? Kan väl hända? Och jag älskar det. Kan väl hända? Gracias senorita. <laughs> och, Camelena, och kanske hon gjorde att man har ett <laughs> Så det förregnet. det är inte mycket mer. Vi, vi, ja. vi ska kolla på den på YouTube. Där. Ja. Ja, fem, äh, fem, vem håller tiden. Kör fem minuter där. Nu, det är dra mot Base. Okay. Ja. är det på noll skit är det? nej, nej, nej, nej, nej. Är det på jag, jag kan stifan? släppa. Till ja. att jag ska släppa. Ja. Äh, har du tid? ja. Klara, du tog kör. det är ett hemma spel. ja. Upp. Oj, stort rote! Det är rutan. Oj, det är Precis rote! Oj, jag håller dem på! Rotan! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj! oj. går du Är du redo? Ja! Då går 430 kvar! Lite kvar! <laughs> Jättebra, tack då! <laughs> Varsågod, gratis kost. Åh, perfekt. Det var killar. <går> <Du vet> bara... <går> Nej, <går> <Dr. Sandor. går> <går> ja, nu är färdigt. Titta. Nu rast. Mr. Doctor, kom in nu. du inte hålla mig? Var kolla. Absolut. Sverige yes, med dok absolut. doktor på oh, Absolut satt Kom igen, Dr. Satton Kom igen, Dr. Kom igen, Dr. Satton Kom igen, Dr. Oväntad passning oh, ah, Nej, vad inbryr Ja, ah, det är det, det Ja, det ja. Då har vi ställningen 3-0 Oh, tre håll, det är det blir kan rinna väg fort, det kan väg Ja, oh, det, eh. det, det kan rinna det är väg fort. Sverige ligger på, ligger på. Har boll, mycket boll innehåll Sverige nu. Jag tror jag har 60-40. Ja, 60-40 boll och. Eh, jag började lite ja. grann. Ja, du får ta upp en. Nej. Men händerna. Händerna ja, med är... riktigt. Ja, är... Ja, och... <skratt> oj, oj, oj. oj Jag sitter på tvåsiffret. Det är 2-arv. Ja, 4 Det är inte på tvåsiffret. Mycket lite kvar. 10 ja. roligt. 4-arv. <skratt> 5 <fylla>. Mycket <skratt> Jag, ändå Jag, Jag är ändå snäll ja. Jag är snäll oh, yeah. ja. ja det är bra Ja Fem Det är riktigt Och Stefan kommer nu upp kom till Dr. Det fyra i ett på är Det är mycket Mycket kvar nej det är han till höger Det är bra han är farlig där Fem minuter Jävla fick i <laughs> Så dom på de ska det faktor. Oj oj oj oj. Fike spel. Hela bygg spel. Och när den vändes om och skulle på linjen. Kacke han där av Norge men, men Nej av Sverige. Oj vilket skott. Då var det kloppen. Det är mycket hemma hemma på röret. Bollen det. Här är vi kan köra med en hand. En, okay, en, en hand bakom oh. ryggen. Västra handen. Oj! oj, oj, oj, vilket långsgott. Fylla hos 5-2, det är en match, det är match. Det är utav det två bästa lag som möts i finalen. Ja, det är. Det är ingen snack om det. Norge... I'm trying to find the forward. Oh, Oj, a dangerous one. Go to the saddle. Go to the saddle. I'm going to put it oh. in there. I'm Burn! Jag håller på att vi ska köra upp med på slutet. Trett, skulle det Modern femtkamp. Ut i murket. Vem är volleborgsmästare 2017-2016? Nivå är loja. Ni släpp. är ni med? Ja. Hang. hang the DJ, hang the DJ, hang the DJ. Hang the DJ, hang the DJ, hang the DJ. Hang the DJ. Hang the DJ. Uh, alltså. 6 det sex 2 Sex poäng har vi Roger och det är, är den första. Jag Roger vinner Du är hemma Och hemma det hemma hemmafavoriten. Hemma ja, vi Vad sa du? Ja, skål. Välkommen. Nu kör vi igen. Skål. det har varit ett abrupt slutet på på, på förra poddinspelet så vi kände att vad hände att ja att vi, vi måste. Måste avrunda. Ja, vi måste avrunda och knyta ihop på något sätt. Ja. Det är alltså fortfarande avsnitt 104. <laughs> Uppackat. Vad hände på slutet? Jag förstod inte riktigt. Och så händer. Pajar men eller? Nej, men man glömmer bort det i, ja. i all livet. Det ja. sista tror jag. Nu har jag bara. Jag har inte lyssnat på det, men jag tror att det sista var ju från fotbollsturneringen där. Yeah. Jag kommer Kobe tog ju det, jag tror jag vann. <skratt> <skratt> fan, jag... Äh, det ju, du, du körde kör CM. Nej, jag är torsk mot CM. <skratt> <råger. skratt> ja, jag hade ingen chans. <skratt> det var 6-2 eller nåt sådär. Och... Och, så, och så hade jag jogga i i CM. Van dö eller? Jag vann med 7-0, jag gjorde en polen. <skratt> <skratt> på. På på när JT. Men CM rå du rå, råg rå slog mig med 6-2 eller 6-3. det känns orättvist. Ja, det känns hade varit klassiskt hockeyspel Då hade jag det här Det här var för mycket på ansikt Jag har aldrig aldrig spelat fotbollsspel Någon gång har du spelade. Ja men alltså Hemma hade jag ett hockeyspel ja. Men inte aldrig ett fotbollsspel Kanske inte så stor skillnad men lite skillnad. Jo men med klubban och, det... och Hade du fotbollsspel? Nej fotbollsspel hade jag inte Jag hade hockeyspel mm. Ett sånt här klassiskt Där man inte, ja, men... där man inte kan gå ja. Ingen sånt mål Nej men det var ju skitkul Fokuspersoneringar Jo, ja, det körde vi mycket på På förfästen innan vi skulle gå iväg och där, Har jag berättat det? här Jag har berättat det klassiska Det var någon Vi satt uppe hos Tompa där. Nej, ja, det var på fotbollsspel Aha. Men det var någon Men vi satt, det var de för Nyårsafton så satt vi upp hos Tompa Och jag, Tompa, Lella och Och så där så gick jag till morsan så var de kvar. Så ringer någon timme senare. Och så, så sa han... Vad heter det? Jag kom ner på, på gatan. Tänkte jag, nu har de... Spela spelen då. För de är mitt hockeyspel. Mm. Och så kom ni ner. Då, står det, då, står jag, då hade de kört, vad heter det? Då hade de ju kört en turnering. De tre. Och så de sagt, men så kommer sist. Då skriver Jumbo i pannan med sån Och det var naturligtvis Pente som hade som små blåt spritpennan, tjockt tjockt jumbo stod på Och han var ju klart sämst utav de där tre. Ja. Det var liksom ingen snack om saken. Vi kör, vi kör en till, vi kör den till. Den som kom sist målade med näsan röd med spritpennan. Och var till pente också naturligtvis. Och så avslut med en tredje. Och han hakar på också en tredje. Gula. Rum. Vem Det på de <laughs> jag vet, det var lä Jag kan tänka att det och tompa. Ja. Lärde <laughs> och tompa. Vad heter det? Elden nog varandra. De kom. God. Jumbo i pannan. Blå sprit, vänner. Röna och så gula. Öron. Jag är att det blev pent igen då. Jo, men då är så han hade vi alla tre. Att vi alla hade på sig. <laughs> Sen skulle de ner på en stå. Ja, alltså det var ju dagen före nyårsafton Så det ja. Han lyckas. Jag vet inte. Det var inte tvätta där borta <laughs> Acetoner <så> Han fick <laughs> bort allting Ja. Ja, alltså, det var ny. Ja, och man, man visste det redan innan eller liksom, det visste ju alla. Skiter att ha ställt upp. Ja, det säger någonting om han kanske. <laughs> ja, men <än> det <laughs> någonting om de det. Andra. Säger någonting. Om. Någonting om någonting. Jag hörde att du snart ska lämna stan Det börjar med att, att Martin hade, nej, Martin Edwin har en kompis som som har varit med på ett, ett, ett klipp. Tuffing tar vaccin. Mm. Du kanske inte har sett det. Nej. De, de, de tog. Motvar mot fågelinfluensan. Eller svininfluensan. Här står det svininfluensan. Mm. Och, och då är det. Då är det på något sån här. Vårdmottagning. Och så är det en kille som tar vaccin. Och då är det en, en klasskompis till, till Edwin och det var faktiskt en jättestor sve, jättestor grej vi kan bara slänga på den för att höra. stor förvirring om influensaviruset långa köer och vac vaccin som saknas men när sprutan äntligen kommer fram är det inte alla som blir glada så, Jävlar! Wow! Killa! Så, så, Varsågod! killa <skratt> Och så satt vi och pratade om den där och, och den kom till stället Ja Satt vi och pratade om den där Och då hittar jag Det var som har lagt upp massa sådana där Sådana här, roliga klassiska klipp Och då var det var bland Det eh, Jerry spanska och Den är är den aldrig sett förut och tydligen så, så handlar det om att det är en klass som har, har haft en spanska projekt. Mm. Och, så, och de åker ner till Spanien sen. Men här i det här skedet så håller de på att skriva brev till de mm. spansk klass kan tänka mig. Och mm. så får de svar tillbaka. Mm. Och, ja, det, här, det här tycker jag är fantastiskt roligt. Järn, ja, du talar spanska heter Klipp och man kan gå in och kolla... Mm. På, det, det är ganska roligt på det man hörde. Att klassarna fortsätter att jobba med sitt spanien i lugn och ro. Det var väl väldigt kul att skriva brev till Spanien och få tillbaka Vi väntar på breven som vi ska få tillbaka nu igen. Kan du på spanska då? Ja, det kan hända Por favor Gracias señorita Ja, jag kan inte så mycket eller ja det kan hända Jo måste det ja Jag han lutar sig ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja det kan hända. Och så ja han till med ja ja ja ja ja ja ja han ja ja ja ja och där, <laughs> och så blir det en paus. Och där blir en paus. Och så hör jag en som joggar notera han hör ju på högerbryn en, en gång så här riktigt mår. Fredrik till. Det. Ja, Fredrik till det. och sen så blev han helt hade ja, jag kan inget ringa mer <skratt> Fina bred måste Kan du på spanska då? Ja, det kan hända För favor. <skratt> Gracias señorita. Ja, jag kan inte smeka mycket <laughs> ja, jag kan. ja, det kan hända <laughs> Författare Jo men också, ja det kan hända Det är hög svansföring i början det. Ja, det, det är otroligt bra Sen fin, finns, finns ett, ett till eh, Sådär klassiskt En sällsynt chans I livet det är no, Om det är Falun eller Borlänge det är en kille som har fått veta att surfra kallor det på biblioteket. Mm -hmm. Och så åker jag dit naturligtvis Och bara hans dialekt är ju. Han är ju som en lille farbror Jag såg, där ute, där ute det stor där lapp om att de skulle komma. Nämligen... Ja, och kände du då, då? ah jättekul! Det är sånt här kans får man bara en gång i livet tänkte jag. Så jag är tvungen att åka dit. <laughs> Jag vet inte om jag att en gång i livet, tänkte jag. Just vad kallar du om det ja. ja, det här är det. Det kan vi det kan nästan här... Ja, det kan hända. Ja, det kan hända. Mm. Vill du ha med dig att jobba? Eller jag tror, avrunda? Att, jag tror att det är bra. Ja, men då var det 104. Nu. 104 nu är klar. Det gäller bara att, det gäller bara att lägga ut också. Ja, Ja, lägg ut, lägg ut. Ja, ja, det kan hända. Boal och strömstör dig. Ja, men vi tackar. Tack. Bra, hej. hej.